פרק ל"ב וישכם לבן בבוקר, וינשק לבניו ולבנותיו, ויברך אתיהם, וילך וישוב לבן למקומו. ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו בו מלאכי אלוהים. ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא, מחניים. וישלח יעקב מלאכים לפניו, אל עשיו אחיו, ארצה שעיר שדה אדום. ויצב אותם לאמור, כה תומרון, לדוני לעשיו. כה אמר עבדך יעקב, אם לבן גרתי, באיכר עד עתה. ויהי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. ויש להגיד, לדוני, למצוא חן בעיניך.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 בהיאבקו עמו. ויאמר שלחני, כי עלה השחר. ויאמר לא אשליחך, כי אם ברכתני. ויאמר אליו, מה שמיך? ויאמר יעקב. ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים, ותוכל.